نییو زاد د شي بل د هغې سري او آ زیاد د شي چې کمنو کمی کي او زیاتيږي هغوی چې د هغې په کمیدو سرهغ ششي کم شي زیات شي وصف چې کمونو په زیاد د شي کې کمی زیاتې ن را د آین مقابله کې سمن وي او د وصف مقابله سامنو سمنو چیکله وصف لا وصف مقصود به ذات او ګرځي چیکله وصف مقصود به ذات څه شي او ګرځي داهه حیثیت د دا عین واخلي به اړدي مقابله کې سمنو راځي ما څه کب کې خبرو کړو یو عینی یو وصفی آین زاد د شي ته شو وصف د او صاف شو که نه آین یو نخده ده دا چې د هغې په کموز یاتیدو په زاد د شي کې فرق کېږي راځي او وصف هغې کموز یا تو سر سفر او بل فرقدارې چې آین مقابلہ کې پیسې سمن راځي دا وسب مقابلې کې سمن بل خبرو چې کله وسب مقصود به ذات څه شي او ګرځي نه بیا دا حکم نه عین څه کوي اخر بیا حکم د چا اخلي ماړه کور دا سسلقه تاسو ګنوای شئ دا خپلګه کی توبه کیل په مکیلاتو کې وزن په موضوناتو کې حیثیت تهین لري کیل په مکیلاتو کې وزن په اووناتو کې حیثیت د چا لريین لري حیح شو که نه د کیل په کمدو په غنممو کې کمې را ځي که نه را ځيته کیل په زیاتدو په غنمو ک سره ځي زی تیشا کنا دو وزن پا زیاده دو پا موزون کیچه کمیرو زیاده رازی کنن رازی دردائی خرٹکی دیری کنن دو کلو تاستا پتش تی دو کلو دیری کنن پا دیتا پتش تیش دیردائی سو رہی با چایا نی بس خورایی دا غشانتی تیارا نو کیل پا مکیلات تکی وزن پا موزونات تکی دا حیثیت د چا لري داین لري په باب د بیا اودو شرا کې نو شګوره کلیل زیاتې کې نو سمن زیاتېې نه زیاتېږي چې اوزن زیاتي کې سمن زیاتيي نه زیرا په موضاتو کې زیرا په کې حیثیت دا اوصف لري زیرا په مزروعات کی حیثیت د چا لري واصف لري کله دا زرا مقصود بذات څه شي او ګرځي دا زرا سو ګرځي مقصود بذات او ګرځي نبي ادم حیثیت د چا اخلی د عین اخلي او جوړ شوې جامه ده ټول شوې پتا پورا ده نوای کی غزونو د ساجته کاغذ دو غزینو ته پیسې کاه شل غزینو ته پیسې کاه تا کار خو پکېږي هغه ویلی دی تا ته ویلی چې دا چوغلا دا چې کمونو خرصو ما ولا 30000 روپۍ باندې سکونو تا چوغلا تا بزن سراونی ولا پورا دا پورا دا چې ټیک ته صحیح دا 10000 روپۍ راو باسان ته ته دا غسپ سودیا دې غسره ستاسو کار دی تا باندې صدا پورا دا خبر پویی که نا آغی کی آغی کی نا اغیی که گزونو تاجتو اغیی که دا گست چه کم ننو نا وست دا مقابله که سمن نرازی ها چه کل مقصودو گردو ولی شیره بشی نا جو دا خبرو با از ما بای خبرو پوشوی دا روان سو مسائل چی دا بر دینه چار چا پیر گرزی یدی کلیاتو نم پتاسو ځان پوه کوئ اوی لاکه ما نه کیا چې نو زه هم پتااسو خپل ناراضي لاکه لاکه صاحب خړې سکی یاد کین تاسو څه نقصان نه ګا بیل میلر باندې ناراضي او لا کې دې شي پیدام سکی درک توبه خدا توبه ما جبخه لا کې تر شوی سبق پیا دا وې اخدا او ها دې موبایل نه وینم زکه کندا ځان لا ویټه په کړه او یا به چاب کتاب څخه کړه هغه ست بیا دی چدي کشته خو بس مړه به کوټ خلک خو شوه استاد شاندې خو ایڈوانس نو کړو او اس بس قاتبتا دا خبره د علماو نره روانه لکه اجماع ده لکه یادل خوشې ده ګان اجمعو په دې ډول وله ما او موږ نپتا صبره تعامل على ان يرقر چری بتا نې دړي سوق پوګ یادولستو ما نشوي خان دا می صغول غړلي دي باندې سوق لستو ماشه او موږ نپتا صبره تعامل على انها 100 قفيز ب 100 درهم فواجدها اقل كان المشتري بالبادرن انشاء خزل موجوده بهسته من سمن په انشاافه سهخل بیا صورتت د ممسلی دا دی چې ابتخار سره په درمن کې غنم دي یاره یو ډیې غنم دي دینسیت چې کمدنو مختار دی ویاله میاره غنم لمزانله نو دین سي د غنم واغستلو خو بای و تووي افتخار شه دا غنم چي دي نو سل بوجاي دي سو سل بوجاي دي او هر اي و ته لا هر اي و بوجاي چي دا دا په سل रुपه دا صحیح دا پوس وی کنه پرو پای روپای دا بس آسان بوچ روپې کمې آسانې دا تقسیمونه مقسوم آسانې کنه نو بس وی سل <تصال> بورې دي او په سل روپای مې دربانې څکلو خرڅ کو را ډېر سل بورې دي او په سل روپای مې دربانې څکلو در خرڅ کو ټیک شدي کېدا څو نوې چې هر یو بورې په یو یو روپې او بس دی وی څه دا سل بورې دي کنه او په سل روپې مې دربانس وکړ سره خرڅ او ته صحیح ده بس ویا چا بوجو کې بوجر علی بوجر ډکیږي بوجر ډکیږي بوجر ډکیږي څو څو رنه ووي وختي بوجه سو وختي دینسې په لغ په ور کوله سره چل وونو هله کبوجه چې کمونو شوشوي لسکا می شو نو وی به جوړه ختیفه مشتری دین سي د تو يار ته هم تاسو ولې او زم ما کال سل بورای پورو کی, کی کال کی داته او چې کمونو سودا موږ کمې شو د بوجایس شو کمې شو هو څه کمونو د دین سي اختیار دی په دوو دو خبرو کې یو دا نو دی په نو با روپو باندې سي کی دا نوې بوجای دے پا نو گنی بس نا دی په نوې روپوس کې واخلې غنی بسنا دی خلې بس دا نوې بوجای دی په نوې روپوس کې واخلې غنی له پری دی, دی. دا خيار ولول مون ورکودین سی الله زکه چې د اغه ته ویلو چې دا, دا سوري صلی او سل پات ش سل دی نو کېدی چې د دین سید په سلو رضا او د سلو نه پاکمو یا بازياتو پا نای رضا باندې د سل برکیږي ولې دې سلخ لینو کېده چې به الله سبحانه یې ملابې کیه نه ملابې کیږي اور د په کار شو دي سللې په بده باندې سودا دوزل کیږي نو چې په یو ځل سره ډېر غنیمل نه خوته سکیږي پریوزی او چې دی پریو جدا جدا لینو ګرانو ته سکیږي پریوزی ځکه خبر کوئی کی کنه یو په بده باندې سودا دوزل کیږي نو کېده شي کافی کیږي نه نو فوات راغې د وسپ مرغوبه راغې اصل ټکي جو دا سی وصف د دو ټکو کې شوقو چې داخله ما جفواد د وصف مرغوبه راغې نو بس خبره داره چې خو خره ده خو اخر نو واده خلې او كيل په مکیلاتو کې الله ای الله ای الله ای الله مکیلاتو کې حیثیت ائ لارو دا غي په وجه پیسې کمیګيو زیاتې کی مشل لس شوي کمه چې بورای لس شوي بلس روپې م څه شو کم شو زګ کل بمکیلاتو که هيڅ د چاله ورو داین لار دا د مقابله کې سره راځي سامان راځي فون شوې و امرتا چا چې خواغسته یو ډېرې چې کمونه خانمو پزیشر چې دا سل بورې دي په سل روپای هو مون د دلر عقل مشتری مستری دلا مشترب الخيار په اختیار انشاء خذ بالموجود کای خوخه خوخې نو وادخلی موجود به حسته یې من ثمن داغی عمر په پیسو باندې او کای خوخه نو فسخ به اولله تفرقه صفقه عليه زګه بده سودا دوزل کیږي قبل تمام لا پوره شوی نه قبل التمام دګنه زګه چې لا دې خو تسلیم او تسلم کړي نه دې پیسې دې ور کړی غلا مبه ور کړی نه لا فلم يتم رضا وبالموجود په دغه موجود باندې رضا نه وَإِن وَجَدَهَا أَكْثَرْ فَزِيَاتُ الْإِلْبَاِيَ اُس دویم صورت که ایک سو ابتخ... ابتخار چوو تللی نباس بس تللی آنو اصو اخطے سو دست اخطے دین سیزوی مامو تبیادی متا سل فضا اصو شوئی ایک سو دست شوئی پر دق قضای که دا سیوائی چی دین دا دا دا دی. ابتخار دی دا بایی سیوای <سيوائي> چې د چالری د بایه دی زکه دا او ته چې سل بورای دي په سل روپای باندې سل بورای دي سل روپای په دې سل بورو باندې به آرغلی دا په دې سل بورو چې کمون سره آرغلی دا به آرغلی دا, دا نو زیادت ته کمونو کیل په مکیلاتو کې حیثیت د چالری د عین لري حیثیت د چالری هیل لری نو دلته کې دا وصفو نه دي چې ګینې مونږ واړو چې په دې سل ټکی له نه له خص ې دوارې وین واجه دا اک سر کويمون دله را ډیرو فزیات لباه زیادت په د چای د با ل نلبقاله مقدارې مع دکه بیا واقع شو د مقداری چا باندې باندې وال قدر لسهوي ووسفین دا قدر په مکیلاتو کې دا وصفه نه دی قدر په چا دا ټکې به سره غګور په کې اوس ل س ب چې قدر وصف دی خبر وانی پوسیندل ته قدر پچا کی ما خیلاتو کی دا سن نه دا وصف نه بلکه دا عین نه اور دې مقابله کې سمون سی کیږي راځي پوس بلیر راشا وا منیش ترا ثوبن علی ان واشرت وذرین دا من ویلو مسائل زو جهاتین چا چوا غست چې کمونو یاو قمیص او کندورنی اب ہوجائے دغه عربیان هغه د خلک ډر تن شوی د عربیان پیسین ووررکې نو ته ما لکهه د دې د کمسم دومره خکلی و چپ په دی کمیسی مدوکه کېږ خ نه ب زمونږ دا ده که نه چې دا عرببی نه دي د دی غړن للوونته ک دا ورپه کې داسې بره پهی دا وټړی او د لاندې وړه د خپله کې را دن نه کې او دا لاندې نه دا داایس کې اووتړې بوجای کې خ نه او لور دن نه په کې وای وسه غیته کندورو وي اگر کوک کمیسه سو وي کندورا چا پرسکې او کندورا واغستا کم وخت کمیسته یا چې کمننولہ کا چوغادا چوغو جوبا وی یاره وې دا جام چې د کنا یا پټکه دي جوړ پټکه دی غاړې تم چې کمننولہ کا ګول لکا پټي پټي دې بلې غاړې تم پټي پټي سي جوړ پټکی باندې پښوي اوستاسو هغ چې سرور کټکې کټ کو جودارېغ چې کټ کوې که نه او شپړ ګزه کارټ کوه ګزه که ت ګزه افغانیانو غړی نه شي دا چې جوړ پټ کوې مع و سپټکې جوړ پټ کوې یا جوړه او پړهده لکه ب دا د ځه تر دی د پ دیغاړه چې کمدننو او ګونونه ديی غړ یم سر دي ګونه دي جوړه پاړه را جوړه د بس تان والے نه اډوم کنا زمما مقصد تان والے کپڑا جوړا کپڑا تا چ کمونو د کالین د پارا واغسته دي پردی د پارا واغسته یا ته کمونو د کميست تیار کميست چوغه د تیار پټکې جوړ خبر باندې پوه شئ شردا الله غزا دي سور دي الله غزا پلس روپي لز غزا په یا یو پلات واغسته سشي پلات مکمل پلات جدا بدا دا مخې ته دې دا مونږه دا تا پلار ته کنه او یې سلګز په سل रुपای سلګز په تاجو نو پټه راغستا چې پټه جامې په سراغستا پڑھ دې په سي اج پټکی په سي الله سوګزونه چکمنه نو سو کام نه له سوګزونه سو سمګ په لاټو دا شانته اغه چې کمنه نو د ځغنه سو یو سلګز وناسو کم نو مشتری له خیار ده په دوو خبرو کې یاو په دا ټولو روپو باندې به اخلي پیسې وبګنه کوم د کپړکه په 300 روپے سکی وا اخلی دا چورجو بابا په 300 روپے سکی دا زموږه پلیټ چې بالکل تاسو یې د دوه دقیقو باندې خرصوم حیسل غزا ده او په 300 روپے دروانه خرصوم خو یې کنه نو ا چې کچ کنه اصل سو کام مشتری له خیا دیډته په سول روپای دغه کم ووالی نو و ګېدي داس کې په دغه چې که په سو روپای سو روپایبانې د نه وګ کې واخلي هل ته مونږ مخکې پیسې کمې کړی وي کمی کلو غ نه وکې که نه دلته نه کوم پره کو شوي و ج د شییت قشان دی خبره پو شوي هلته زیراوو هلتهکیلو دلته سردي زیرا دی من ویلو په قاعده کې کی چې کیل په مکیلاتو کې وزن په موضوعناتو کې حیثیت د چا لري هاي لري او زراعه په مزروعاتو کې چې کمندنو حیثیت دا وسپلري دا وسب مقابله کې پیسې ناراضي نو دي کې کومولو نشته بس دک پټکره دا جوړ پټکره دا پلس روپې باندې هغه تو ویلو چې لږ غزا دی کنه خوبه سوې دک پټکره به یې 15 د کاته د وسو کنه خدا په لس روپې باندې نو دي کې دا لس اس ذکر کول شي خبرونه پور شو کنه پوسوی نو دغلت کی اوس څخه دنو با پی سي کاوله نو کو خو خارزه دو اوس پټکه له سونه سده کم نه سده کم نه نو کو خو هغه په لاره سره پې دی والی غینی نو سدی کی پری دي داګه کې دی شي چې د شوک لس غځ پټکی سراو او غلس نه صحیح ده نو بس فوات توس فرغوبه سو شو راغي نو اختیار ولا زک څه د لستګو تغیرې له د دې په کله شوخ شو پیدا شو اصل ویلو د ځمکه د دې په کله شوخ په ګسر شو پیدا شوو، اغه نه دې پورا به د شوک پورا نشو نو بس خبره درخوخه ده کوا دی خلی په اقا پیسو نو واډخ لګینې نو کمای به وسي پوسوي هو منشترا اصحابن الان نه او شرت او زراعين بیا شرته او ارذن الان نه 100 زراعين به 100 فواجدان وی منذر عقل کم مشتری با انشا ذا جمهې سم انشا هههولی ل ترکه زیره اوسپون فی دلته اوس قادر نه ووي بیا بک دغه که نه دکه د زیرا یوقدر دی که نه تاسو دغ کلي که نه تمز کېو لر ورکه که نه بس مړه بس پرې د که نه غاسې کاپ ک تمیز را ځي که تمیز کې یو چې کمو قاې پ کې که نه قادر لاندې بیا چې کموستاو خیالي نو را او وزن را کیل را زیراس کږي را د ق لاندې هم یو انداز ده یوسو انداز ده خو دا دا چې کمونو ووسفت دی او کیل چېونه ینو ل نه زیرا وسون ف ځکه دا ګس په مکضګاتو کې دا چې کمدنو وسف فې ما او ماویللو دین تان وردار دیر تاان جاې م راو ور دا ډېر <تصف> اختییت وصف گزونو مثلی نیدی تانوالا گزونو این نه خرسی علا ترا تکونی چند نو عبارتونو نید تولی دا عبارت تا دا گز دا تولو دا عرضو والوصف لایو قابلو شیع من سمن او وصف چه دنو مقابله که دا دست سمن نرازی چه ترسو پرده مقصود بل زادگرزی دلی؟ نی که اطراف الحیوانی یک اندامونو دا چاشو؟ دا حیوانشو فله نویوج ی خوو ب کو سمن په خلاف فصلل اول په خلاب چې کمونه دا مخکې مسالا کې چې مکیلاتو ممسلاوه لل مقداره یو قابلو هو سمن په غځای کې چې کم د مقدار به مقابله ک دي فدي دي فا د ی خوزو حستې هلته په نو په ن اروپای بانې غستلو, غستلو الله دومره دا ی تخرو د اختییالهځکه کارړه شي ل فات وسفل مکوور. زکه هغه واسوماس کور به څه شو پاته شو له تغیر المعقود علیه نو تغیر د معقود علیه راغ زکه معقود علیه څه شو اغلس غزا پټکه وو سو لس غزا پټکه پهن شو فایختل الرضا نو رضا کې خلل راځي همون وای چې بیا څه شه دا مبادله بیت بالمال بت تر وان وجد اكثر من الزراء او کومون د دلارا اكثر د غزنه لکه پټکه لس نه پزاسو دو لس ته سور ده دو لس ته اوز موږ ته کمنو د سولو گذو په ځای باندې 120 تا صدا سیوادا الزی سماه فوال المشتری پس سیوای ټول چا ده پس او د خدای پاک په پا وره کړوا کنه دا به ځبیا نه وي چې دا د لس گذو پټکه نه دو روپې او سر نورې سګه راکا یا ج کمرو زمګه که دوست شلګه ز سیوا دینو پیسه و سر نور رسکه راکه نه نه بس د قشوا وینو جزاک سر م نظر الا السما فول المشتر ولا خيار البا دلته که با خيار باد رنگ چاله نشته با للیشته لانه صفه فکان بمنزله ما ذابه و معيبه ددا شوا لا که د خر سکڑی معيبه او او غور زشه اګه پر اسخه دوه ته یی دا رېجستره زارونه خرصو ایس نقصان پکې نشته وایله دا دغه ورته وی وی دی کې دنه دوه پاڼې دي تو پاڼې دا بسواله ارزچې دي چې وی کته لغه دو پاڼې پکې نوې شلېدلې ښه ټیک ټاکو دا دی چې کمنو دوه چاله اختیار نشته وایله خيارو نشته له نو صفه تن منزله تی ما دا ومنزله ده چې زاباو معيبن چې خرص کې دیره چې کمنو عيب ضا سلی نهپې غبلکل پور ووي اوس بل صورت راشه والله او قاله بیا او تو که حالله ان می ات زیراین ب می ې دیامین کلو زیرام بدلامین ما د خلاص کړه دی خو تاسو اسب ګوره پوهږي نه ماویل زیرا په مجراتو کې حیثیت د چا لري غس لري نو مقابله کې سمن نه را ځې دغه د هغې جو زییه شوه شو که بیا خوک چرته که مقصود به زیات وګر زوللی شي نو بیا مقابله ک سره ځي سامن را ځې اوس د هغیجو جو زی راله تاسوې د خوار موله بانک باې سوکرو جننو ما ګنی دا خو لکه خپل خولی خول خبرېدي خو چا یاد دی بس واپس پاتې شو خوټمال یک اوس را ش شربهله ته دا دا پټ کې دی داسې دی پټکې دی دا پټکېلس ګه دی او هر او ګز لږ غزا دا 200 لږ غزا په لږ روپای وی لږ غزا په لږ روپای خو هر غس په روپای هر غس په شي په روپای دا که باندې زما ک چې سل غزا شو او هر غس په سل روپای هر غس په سل ورته دا خبرو وګړه د هر غس قیمت یودا وای په نووسه مه‌سالې たら ولو قال بيعته كه او کوي چې خرسه مې کړ در باندې دا علا په دي خبره چې علا په دي 900 غزن به 100 درهم په سل روپيه باندې كله ذرا كله غزن به درهم هر یو غس په سوده دی په درهم نه فوایده نه قسطن چولوي چې کج کړه ا جوړبسته کمنو لوګون دا کې سوا کاماوا مشتري بالخيار ان شاء خذه به حصته ها من اوس 9 غزه سه کې 9 غزه سه او دغه مشتری خو حدا کنه په نوو روپایڅه کې اخلي او مخ خو حدا او کنه پریدي او تمڅه حدا خو حدا نو په نوو روپایڅه چې د غز مقصود بذات څه کړيږي ګرځولې ده مده هر غز شېدا قیمتي وایلي ده نو چې غز کمیږي روپېڅې بومڅيږي کمیږي لکه څنګه چې کېل کې کېل کمېدونې په سینڅېږي کمیږي اوسې مقصود بذات څه وو ګرځاو او کینه اخلي نو ناد اخلي ځکه ګرځدب لز غزه پړکې خو خې غصو نا هده نو فواد تا وصف مرغو بسو شو فالمشتری بالخیار انشاخ ازها به حصتها من السمن و انشا ترکا لینن الوصف و انکان تابعان ذکر دا وصف اگر چسده تابع ده لیکن نو اسوار اصلن خداو گردستشه اصل بی افرادی هی بی ذکر السمن دو وجد مستقل ذکر کولو پی سره چې پیسله مستقل ب فراد باې پوه شوي د یو یو ګز مستقل پیسې سکرې ذکر کوي فون ل کللو زرا به منزلهې ساب ماکوس کوی چې هر یو ګځ منزلی د صوببي مستقل ته مننظرې د چاته صی مستقل دی ته اللی ان لو زهو ب کوې سمن او دا ک چرته کې لو زو ب کول سمنغید چې کمونو بکلې سمن لم ی اخزن لکلې زرا برحام که دا د و واخلي ڈا نوہ پلس روپیس کې واخلی نوہر گز پوروپیر راغې لنڈا خبره میں اکڑا کرنا نوہ گز پٹکے پلس روپیس کو واغس نوہر گز پوروپیر آگئے اور دو وطویلو چار گز پسدے پوروپیر دے ماغشب کی کیدلے نشم خیارت کردے لم یکن آخذن لے کل در آم بی در حمین وزبل صورت وین وجدہ حاضیاتو پټ کې ویلو 30 غزا 500 روپې هر غز پر روپې چکات کې څه دو اسو 2 ډالر زمګه ته کمونو 30 غزا په 100 روپې هر غز پر روپې چکات کې کله یو 30 څه و؟ څه و؟ نو په هو وبال خيار ان شاء خزل جميعا كل زراع بدرهم اوس مشتری له خيار دی ټول ټول پټ کې دی والی په 200 روپې د غز مقابله و وسره شي روپی را شو صحیح شو کنا او ساکر پشن شک کنا اما کلہ تو پشن شکنو شو وینو اجازا فواب الخیار انشاء اخزل جمی خیز ارادوی اخزل جمی طول دی دولس وارا دی پا دولس روپی سکی والی گینی پری دی دی اولی زکا جیب تا سڑے گولی اولی کتا سر دو روپی نوری نی خلس روپی زن لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی او بیان نور بس بیوچی رو گنده که دا بس تایده که دیجی خیر نه نه نا ما لزگزه بیلی دی بس جگر دی جوڑا کی دکا جیب کی خونو رشتی نا کانا جگر دا خودتا بیچی سڑیه ست دی و لزگزه دی و او دو لز دی دو لزگر دو تو گورا زماری سر تا سڑیه بس پری دوائی وی پری کې دا دکا کالیج کیو منو دا غتالالما اوٹل تا ما چه تا اوٹل کی دوڑ خو راځمه راښمه زم ما زمندغه حسابې ټوله لړل شه راځمه مېلکمال اول اول قران چې تاسو نه کوه لکه وټول ول قران څنګه سړی ته وې سره راځم اول راځه تاسو نه کوه اخر کې مې لږ توازو کوم شه راوړم ما دې چې را راوړم نو وي د خوچو سوره راوړم سوره کنه مو یم بس لګه تیار په لټړی ما سوره سوره یسو کلو وړي سګ نیم کلو وړي هرتی کو دکان ما غړ دغه نه نو کلوور راړی نیمکیلوور راړې ما اوېګ اول خو دا تپسووکه چې نیم کیلوکیلو په سوو دی که نه نمای دا کیلو په سوو نو ما ته و چې پاغ وختې سور سوو روپ را و ما چې دا خو لکهکیلو په سلور سوه شو نمما دا خو په س روپ شو ما خوځان تقسیم وکو که نه م په چې سل پا شو په شروک په ټلکو خو په پنل روپ ړږم او دلته خو س روپ لکه آسېسهلاړی خو سر میدممه ما بس یو پا را وړه را وړه یوک کاره بل دو د قسان خوورنااستغلی وړه بللی وړو بللی وړو ما اوس نه راړي لکه خو پخیږ که نه ما تهسه پته او چې دا پخېږي اوس او ت ک کږي لکه پس هغ نه بمال ما زه بس تې پهخواوا په دا ج ټول ک را ته پ کې د ک ما بس کې کې نه ک نه نهشتې ما تا او سړه ض به تا ته در انټنااستې بس سر روان شوم دی نه می داس موسی پې دا شننج جوړه بس بس پرېیدوا بیا خاممه خ سړ خووجب تهګوري که نه انشا خل جمع او کلو زیرا ب کو کوخواښ نو خزل وااض خلي ټول پټکې کل زراعیم بیدر امن وین شا فستخل بے لیانو این حسل لہو زیادہ که حاصل شیده د پار زیارت فی سارای پا گست کنو تلزمو زیادہ تو فی سامن ورسرہ بس سامنو کم سرازی صحیح دا کنا فکانا نفغن خویشوبو زررن فائدہ دا ادتا ٹک تا پٹکے دول از گز سکی گی ملاوی گی ورسرہ زررن دا دو روپے نوری دا جیب سکی گی زی نفکانا نفغن دا نفغ زرر فی تخیر نو دی د کده zarar برداشت کی برداشت کی کنه برداشت کینه واینا مایل زمو زیادتو او په د باندې 700 روپے ولراله لما بیننا زکه دلته زیرا مقصود به ذات ولی شوی دی لما بیننا باندې پوه شوې انه هو سرا اصل نشي دا د اصل شوی دی ولو اخزهو بالاقن لم یکنا اخذ بالمشروط اوس بیاو کدا 200+ روپے والی کدا 200 غز په 100 روپے والی نو هر غز په هرګز په روپیر راغې نو اخذم بالمشروط شو چې کوم شرط څهونه په هغه باندې خذو شوونه شک نه والو خذو بالاقل نو لم يكن اخذا بالمشروط ومن اشترى شروطا زبس پکو